ופרק י"ח הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור קום וירדת בית היוצר ושמה אשמיעך את דברי וארד בית היוצר והנה הוא עושה מלאכה על האובניים ונשחט הכלי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 ותהיינה נשיהם שכולות ואלמנות, ואנשיהם יהיו הרוגי מוות, בחוריהם מוכה חרב במלחמה. תשמע זעקה מבתיהם, כי תביא עליהם גדוד פתאום, כי חרו שוחה ללכדני, ופחים תאמנו לרגליים.